היפופוטן! הלו, זה רמיקוס פיצה? לא, זה פיצה רמיקוב. אה, סליחה. רמיקוס פיצה, שלום. אה, אני רוצה להזמין פיצה. כן, בקשה. איזה גדלים יש לכם? אה, יש ענקית, יש עצומה, ויש אדירת ממדים, יאו ורדי. לכמה אנשים זה מספיק? ענקית זה לאיש אחד, עצומה זה לאיש רעב והבן שלו, והדירד ממדים יא ורדי זה לארבעה אנשים, אבל שאכלו איזה משהו קטן בבוקר. אז אני אקח את העצומה. אפשר להציע לך את הרוטב המיוחד שלנו? אפשר. אתה רוצה את הרוטב המיוחד שלנו? לא. רוצה שתייה? איזה גדלים יש? יש קטן, יש עלוב, ויש... איך אתה לא מתבייש למכור לי דבר כזה? טוב, אני, אני רוצה עלוב. חשבתי ככה. איזה תוספות אתה רוצה על הפיצה? איזה יש? יש כל מיני. זיתים ירוקים, זיתים שחורים, בצל ירוק, בצל שחור, בצל כחול, זיתים כחולים, עקרב צהוב, עקרב שחור. טוב, טוב, שים לי זיתים שחורים על כל הפיצה. כמה זמן זה ייקח? 15 זיתים, 20 שניות. כמה זה? שנייה וחצי לזית? מה הטלפון שלך? אתה רושם? כן. 7651621. אה, יופי. מה? יש לך כבר. טוב, אז ביי. הלו? אה, זה אתה. רציתי להתקשר הביתה. יאללה, ביי. ביי. הלו? בואנה, הפיצה, זה לוקח חצי שעה, אתה יודע? כן, כן. 오, טוב, אז, אז עוד 29 דקות. אוקיי, אין בעיות. יאללה, ביי. למה? למה לוקח לפיצה חצי שעה להגיע? מעניין מה קורה עכשיו לשליח. מעניין מאוד מה קורה עכשיו לשליח. דקה הגעתי! הגעתי, יש שיא! הגעתי תוך שתי דקות, נעשה לה איזה חתול חמוד! יור, נלטף אותו! שלוש דקות! איזה חתול חמוד! חמודי! ארבע דקות! אתה רוצה חלב חמודי? קח חלב קצת! עשר דקות! איזה חמוד! עטוקי, איפה אמא שלך? עשרים ותשע דקות! איזה חמוד! איזה חתול חדלתו לי! חכתם בעין! חצי שעה! שיט, מהר? הפיץ הנה אדוני, פיצה יאוו ערדי ושטיח אתה לא לקנות, קח את המגנט המשופר שלנו. מגנט? יופי, אני אשים עליו גרר. הוא חזק, זה עכשיו אני אדבר כאן גרר. תיזהר לו ליד חפצים עם איי, איי, איי, איי, איי. המכונת הקביצה שלך קשורה? אתה בסדר? לא משנה. אני את הפיצה פה. היפופוטם! ערב טוב. תאים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם co.il